și i-a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Era o piatră a recunoștinței. Aseară, fiecare în anturajul pe care ne l-am programat de dinainte, am pus această piatră pe care istoria o va consemna, pe care viața noastră o va înregistra, piatra de hotar dintre 2008 și 2009. Cum se numește piatra pe care tu ai pus-o? Exprimă numele pe care tu i l-ai dat. Recunoștința ta față de Dumnezeu? Recunoști tu că numai prin ajutorul lui Dumnezeu ai ajuns aici, așa cum Apostolul Pavel recunoaște lucrul acesta spunând în Faptele Apostolilor 26, versetul 22. Mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta. Sau așa cum spune psalmistul în psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Timpul ne-a fost dat de Dumnezeu ca un slujitor. Păcatul este că în ultimul timp, timpul a devenit stăpânul nostru. Suntem terorizați de timp. Am devenit slavi timpului. Și scuza cea mai frecventă pe care o auzim în jurul nostru, chiar la cei dragi ai noștri, "N-am timp". Sunt stresat în număr minutele și orele. Nu pot să realizez ceea ce aș vrea să realizez, pentru că n-am timp. Psalmul 90, versetul 9 spune, Vedem cum ni se duc anii, ca un sunet. Iov, capitolul 7, versetul 6. Zilele mele... Zboar. Se duc repede. Noi cei mai în vârstă, parcă viteza timpului este mult mai mare. Parcă pentru noi, și vă spun lucrul acesta pentru că știu cum am considerat timpul când eram mai tânăr, se pare că de la o vârstă oarecare, aceste lucruri, devin o realitate zguduitoare, o realitate care te înfioară. Abia ai ieșit de la levelion și te pregătești din nou de Crăciun. Cu atâta rapiditate trece timpul. În contextul acesta, Moise vine înaintea lui Dumnezeu și face o rugăciune zicând... Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele vieții noastre. Ajută-ne, Doamne, să realizăm că timpul nu este un dușman al nostru. Ajută-ne, Doamne, să realizăm că ne-ai dat timpul să ne slujească, nu ca noi să-i slujim Lui. Nu ca El să stăpânească peste noi și să ne ducă în această zonă de stres, de anxietate, într-o stare în care nu mai știm ce să facem, timorați fiind de lipsa de timp. Și scuzele noastre majore să fie bazate pe această scuză. N-am timp. Nu pot să fac ceea ce mi-am promis. În Evrei, în capitolul 11, sunt înșirați eroi credinței. Și în versetul 13, Apostolul Pavel scoate în evidență o realitate extraordinară pe care noi, acum, la început de an, în luptă cu timpul, trebuie să o considerăm. Este o constatare a oamenilor de credință, a oamenilor mari al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a folosit și care au trăit prin credință. Ei au re realizat că sunt străini și călători pe pământul acesta. Ei au realizat, așa cum David recunoaște în Psalmul 39, versetul 12. Că suntem pribegi, așa cum părinții noștri au fost pe pământul acesta. Și cum Apostolul Pavel spune în Filipeni, în capitolul 3, versetul 20, cetățenia noastră este în ceruri de unde așteptăm ca Mântuitor și Domn pe Isus Hristos. Domiciliul nostru stabil nu este cel care este înscris în cartea de identitate. Și vrea să realizăm lucrul acesta, că de multe ori ne înșelăm. Ne uităm în cartea de identitate și vedem acolo că avem un domiciliu stabil. În prima zi a anului 2009, permiteți-mi să vă spun ceea ce spune Apostolul Pavel. Suntem flotanți. Pe pământul acesta. Este doar un domiciliu temporar, dar noi avem o cetățenie și un domiciliu stabil care este în ceruri. Acolo unde timpul nu -și va mai exercita presiunea asupra noastră, acolo unde vom avea timp. Să facem lucrurile care vom considera că sunt importante, și vom înțelege clar ce este important și ce nu este important. Acolo vom avea o ordine perfectă a priorităților și a sistemului de valori. Până atunci ne mai încurcăm, mai greșim formulele. Până atunci. Punem oboseala înaintea audienței cu Dumnezeu. Până atunci, punem neglijența înaintea faptului că ar trebui să te întâlnești cu Domnul Domnilor care te primește în audiență în prima zi a anului. Ce minunat că v-ați făcut timp pentru această audiență. E atât de minunat să înțelegem Ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună în această seară și dacă înțelegi lucrul acesta, că e străin și călător, că cetățenia ta, că domiciliul stabil nu este aici, că doar ai venit aici și vei pleca de aici și că casa ta, așa cum Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 8, ne place mult mai mult să fim acasă la Domnul. Casa noastră nu e aici. De aceea nu te simți bine. De aceea te simți frustrat adeseori. De aceea ești stresat. Am petrecut câțiva ani în străinătate. Și indiferent ce făceam, indiferent ce ni se oferea, nu eram acasă. Eram străini. Și de multe ori nu sunt cuvinte să descrii această stare, cu tot că ai tot ce-ți trebuie, ești străin. Apostolul Pavel încearcă să ne lumineze mintea noastră prin aceste informații și să ne spună că noi avem o casă, că aici suntem străini. Că aici, cu toate lucrurile pe care le dobândim și le avem, cu toate aspectele binecuvântate ale vieții, noi suntem flotanți. Dar vine o zi în care vom fi acasă. Și Apostolul Pavel spune, pentru ziua aceea, având în vedere lucrul acesta, ne silim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Aceasta nu vine de la sine. Trebuie să te silești. Trebuie să îți pui toată puterea și voința ta la lucru. Ca să poți să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Aici... În timpul pe care îl petrecem pe pământul acesta și aici, în casele noastre temporare, sub imperativul timpului, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 7, că noi trebuie să trăim prin credință, nu prin vedere. Aș vrea să realizăm aceste trei informații foarte importante acum, în prima zi de an. În primul rând, să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să punem o piatră a recunoștinței la hotarul dintre ani, prin care să-L pe Dumnezeu ca Cel care ne poarte de grijă, ca Cel care este cu noi și ca Cel care ne-a dus până aici. Datorită harului și îndurării Lui. Al doilea lucru este că Dumnezeu ne-a dat timpul să ne slujească, nu ca noi să-L slujim pe El, și să fim stresați și timorați de timp. Și al treilea lucru, să înțelegem că aici noi trebuie să umblăm prin credință, nu prin vedere. Pentru că suntem străini și călători. Suntem pribegi pe pământul acesta, dar noi avem o cetățenie și o casă în cer. Și așteptăm ca Domnul să vină, să ne ia și să ne ducă acolo. Pentru că noi nu putem ajunge. Noi nu știm calea între acolo dar El o știe. El a plecat înaintea noastră să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El, să fim și noi cu El. Și să trăim pe pământul acesta cu această motivație, cu această deviză, că îl așteptăm pe El să ne ducă acasă. Ce minunat este să înțelegi lucrul acesta în prima zi anului 2009. Cum vom putea, așa cum noi se face o rugăciune înaintea Domnului, cum vom putea să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă și cum vom putea să ne silim ca să-i fim plăcuți Domnului? Pasajul pe care l-am citit în această seară ne dă patru directive pe care noi, dacă le vom aplica în viața noastră, Vom realiza în această seară că prin aceste patru atitudini ale noastre vom obține tot ceea ce avem nevoie pe pământul acesta. Că viața noastră nu va fi lipsită de nicio binecuvântare. Și când am analizat pasajul acesta, am zis, Doamne, avem nevoie de această informație. Pentru că anul 2009 se anunță un an de crize, un an de restricții. Și vreau, Doamne, să știu care este modul cel mai eficient prin care aș putea să-mi trăiesc viața pe pământul acesta. Primul lucru care suntem sfătuiți să-l facem este să nu uităm Sfaturile și învățăturile Domnului. Să nu uităm ceea ce Dumnezeu ne sfătuiește și ceea ce ne învață. În Apocalipsa, în capitolul 3, ni se prezintă strategia lui Dumnezeu de lucru. Modul în care Dumnezeu lucrează cu copiii Lui. Prima poziție a Lui Dumnezeu este că El ne sfătuiește, El ne învață. Apoi, dacă nu învățăm din învățăturile și sfaturile Lui, El ne mustră. El vine înaintea noastră și nu pe ocolite, nu pe la spate, nu trimite pe altul, ci ne spune în mod direct, într-o mustrare directă și spune, așa cum trăiești nu este bine. Că Domnul se apropie de noi noaptea în vis, se apropie de noi prin cei din familia noastră, prin oamenii lui Dumnezeu, prin oamenii care sunt inspirați de Dumnezeu și ne vorbește. Dacă suntem treci, și dacă auzim, ne mustră. Nu-i bine ce faci. Dă-ți seama modul în care tu-ți administrezi familia, modul în care te ocupi de copiii tăi, modul în care îți administrezi banii tăi, Ceea ce tu ai nu este corect. Acum ți se pare confortabil, dar s-ar putea că vine vremea când vei plânge și vei zice de ce nu mi-am adus copiii la biserică? De ce i-am ținut acasă? De ce i-am lăsat să stea în fața televizorului? Și eu m-am simțit liber să mă duc unde vreau eu. Și vrea să înțelegi, Că sfaturile și învățăturile lui Dumnezeu, dacă nu le aplicăm în viața noastră, Domnul merge la mustrare și apoi merge la pedeapsă. Eu sfătuiesc, eu mustru și pedexesc pe toți pe aceia pe care îi iubesc, zice Domnul. De aceea fii plin de râvnă și pocăiaște-te! Avem această carte. Cum putem să nu uităm sfaturile și învățăturile lui Dumnezeu? Să citim în această carte, zilnic, program de citire a Bibliei. Să venim înaintea lui Dumnezeu, să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai să-L citim așa de formă, să ne mulțumim, să putem trece în fișa noastră că am citit 10 sau 15 minute ci să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne punem timp deoparte și să zic, am să-mi adâncesc privirile în legea desăvârșită a lui Dumnezeu și voi împlini ceea ce am învățat în viața mea. Și nu numai aceasta, dar am să spun și altora despre ceea ce am experimentat eu în relația cu Dumnezeu. Apoi, Vei asculta pe oamenii lui Dumnezeu care se inspiră din învățăturile și sfaturile lui Dumnezeu. Vei, fea, vei sta în preajma oamenilor care aplică în viața lor învățăturile și sfaturile lui Dumnezeu. Vei trăi sub călăuzirea Duhului Sfânt care îți aduce aminte de învățăturile și sfaturile lui Dumnezeu. Frații mei, această poziție care este atât de accesibilă nouă a fiecăruia, nu-i greu de împlinit să citim Biblia, să stăm în preajma oamenilor lui Dumnezeu, să ne uităm la oamenii lui Dumnezeu serioși, care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, nu care poartă doar un nume oarecare, care se încadrează într-o religie și într-o dogmă oarecare. Și oamenii lui Dumnezeu care au ca deziderat al vieții lor împlinirea învățăturilor și asfaturilor lui Dumnezeu în viața lor. Știți ce se întâmplă dacă noi vom lua această poziție? Ascultați ce spune cuvântul. Îți vor da zile lungi și ani vieții tale vor fi lungiți. Ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale. Primul lucru. Știți ce înseamnă a fi binecuvântată în această direcție? A vedea că în fiecare zi tu realizezi mai mult decât se poate realiza în 24 de ore. Să nu rămâi mirat că timpul îți prin te degete și n-ai făcut nimic toată ziua. Asta e zi scurtă, asta e zi care trece rapid ca un sunet. Dar o zi binecuvântată de Dumnezeu, o zi lungită de Dumnezeu, este ziua în care faci lucruri care le-ai face în 48 de ore, în 24 de ore. Somnul tău este binecuvântat, atât cât dormi, este folositor organismului și te împrospătezi și poți lucra. Lucrurile pe care le faci sunt binecuvântate de Dumnezeu și faci în două ore cât alții ar face în două zile. Când ai binecuvântarea lui Dumnezeu, când respecti învățăturile și sfaturile lui Dumnezeu, nu se întâmplă risipă de timp. Dar mai mult ca atât, anii vecii tale vor fi lungiți. Nu vei cerși după minute în ultimile zile ale vieții tale, ci vei muri binecuvântat de zile, îți vei trage picioarele în pat, îl vei proslăvi pe Dumnezeu după ce ți-ai sfătuit familia, ce vei vedea binecuvântările lui Dumnezeu, că nu se opresc la tine, și curs spre copiii tăi înainte. Un alt lucru foarte important, dacă vei respecta învățăturile și poruncile Domnului și nu le vei uita, îți vor aduce multă pace. Frații mei, trăim într-o lume a stresului, a nefericirii și a lipsei de pace, a amenințării. Vremea pe care o trăim astăzi este vremea caracterizată de o lipsă de pace extraordinară. Fiecare om, fiecare din cei care suntem prezenți aici, avem nevoie avidă de pace. Și aș vrea ca Domnul să reverse această pace din Berșug în inimile noastre în anul 2009, indiferent ce se va întâmpla. Împlinește și nu uita învățăturile și poruncile Domnului. Și cele două binecuvântări vor fi prezente în viața ta și în viața mea. Zilele tare vor fi lungite și ani vieții tale vor fi de asemenea extinși cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vei avea în inima ta nu o pace măsurabilă, ci multă pace. Ascultați, multă pace! Nu numai pace, multă pace. Al doilea lucru care înțeleptul Solomon ne spune că este foarte important să decidem să îl facem în anul 2009 este să nu ne părăsească bunătatea și credincioșia. A fi bun, a avea bunătate înseamnă a fi îndurător, a fi milos, a fi blând, a fi amabil, a face bine, a fi o binecuvântare pentru alții, a ajuta pe alții. A fi credincios înseamnă a fi demn de încredere, a fi un om pe care te poți baza, devotat, fidel, loial, statornic, neschimbător, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Dumnezeu în vremea aceasta, Biserica lui Isus Hristos, familia, instituțiile societății acesteia au nevoie de oameni buni și de oameni credincioși. Stăteam de vorbă cu un director la nivelul primăriei și în discuția pe care o aveam discutam de modul în care poate să-și realizeze sarcinile care le are. Și spunea el, caut oameni de încredere și foarte greu se găsește. Caut oameni cu o bunătate pentru ca, având interfața cu oamenii din oraș, să poată să exprime această bunătate în relațiile sociale. Biserica are nevoie de oameni buni și de oameni credincioși: de oameni care înțeleg. Că lucrarea lui Dumnezeu nu stă doar pe umerii unei singure persoane. De oameni care vor să se implice. De oameni care sunt loiali, care nu te lasă baltă la mijlocul lucrului. De oameni care sunt gata să se sacrifice. De oameni pe care te poți baza când ai spus un cuvânt să știi că ăla e așa. Familia. Are nevoie de asemenea oameni. Copiii au nevoie stridentă de părinți buni și de părinți credincioși. Doamne, în această stare de lucruri, găsește-mă pe mine, Doamne, un om pe care să nu-l părăsească bunătatea și credincioșia. Și vrea să zici aceasta înaintea Domnului, pentru că dacă tu vei face lucrul acesta, ascultați ce favoare îți va da ție Dumnezeu dacă vei fi bun și credincios. Și aceasta nu în ceruri, ci aici jos pe pământ, aici unde ești străin și călător. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că îți va da favoare înaintea lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Aici, pe pământul acesta, vei beneficia de favoarea lui Dumnezeu. Vei fi favorizatul lui Dumnezeu. Și lumea se va întreba în jurul tău și va zice, dar de ce pe el atât de mult și pe mine nu? Că e favorizatul lui Dumnezeu, pentru că bunătatea și credincioșia l-a adus înaintea lui Dumnezeu pe această poziție și Dumnezeu îl favorizează. Și nu numai Dumnezeu, dar oamenii. Vreau să vă spun că autoritățile, așa cum le alegem noi, cu 20-30% din procentaj, ele sunt rânduite de Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează prin ei. Și rămâi mirat. V-am mai spus de multe ori, anul 2008 pentru mine au fost momente în care am încremenit și am zis Doamne, de unde atâta favoare? De unde atâta respect? Doamne, nu mă aștept la aceasta. De multe ori zic, Doamne, nu merit. Eram într-o împrejurare când șeful instituției respective și-a chemat toți subalternii și a zis, pe omul ăsta trebuie să-l ajutăm. Pe omul ăsta trebuie să găsim un cadru legal prin care trebuie să-l ajutăm. Am zis, Doamne, dar cine sunt eu? Am ieșit de acolo, m-am văzut mic și am zis Doamne, cine sunt eu de Tu pui oameni aceștia Să aibă asemenea cuvinte? Pun peste voi, peste fiecare Pentru anul 2009 Favoarea lui Dumnezeu Nu numai înaintea lui Dumnezeu Dar în fața oamenilor Dumnezeu să vă favorizeze Și să fiți favorizați lui Dumnezeu Și apoi spune cuvântul Că vom căpăta minte sănătoasă. Să deosebim binele de rău. Lumina de întuneric. Ce este sfânt? De ce nu este sfânt? Vom avea o judecată sănătoasă. Vom avea înțelepciune, pricepere, chipzuință, creativitate, inventivitate. E binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că tu... Vei avea grijă să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem, ca să ai favoare, nu trebuie să mergi cu plicul. Asta merge odată de două ori. Dar pe urmă, zice, mă, văd că aia ar trebui mai mult. Și vezi că întoarce spatele și atunci trebuie să cauți un plic mai gros. Vrea să înțelegi anul 2009. Este o oportunitate a ta, și a mea, prin care putem câștiga favoarea lui Dumnezeu, prin care putem să ne bucurăm de o minte sănătoasă, de o înțelepciune, de un mod în care vom judeca lucrurile, că îi va uimi pe oamenii din jurul nostru. Și va zice: omul ăsta are niște decizii înțelepte, niște sfaturi înțelepte. Omul acesta vede cu claritate lucrurile din jurul lui. Doamne, binecuvântează fiecare persoană prezentă în această seară în locul acesta, cu harul acesta de a avea o minte sănătoasă. Al treilea lucru. încrede în Domnul, din toată inima ta. Și aici dă câteva referiri. Cum să ne încredem în Domnul din toată inima noastră? În primul rând, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Chiar dacă ai o minte sănătoasă și Dumnezeu te-a binecuvântat cu aceasta, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Al doilea lucru, recunoaște-l pe Dumnezeu în toate căile tale. Nu te bate pe. Piept. Ah! Este ceva aici sau aici? Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l pe Dumnezeu în toate căile tale. Fă ce a făcut apostolul Pavel și spune cu toată tăria, datorită ajutorului lui Dumnezeu, am ajuns ziua de anul nou, am ajuns să stau în casa lui Dumnezeu, să ascult sfaturile lui Dumnezeu în prima zi din an, ca să știu cum să-mi organizez viața în anul care vine. Nu te socoti singur înțelepti ci temete de Domnul și abate de la rău. Prin aceste lucruri, noi de fapt ne încredem în Dumnezeu din toată inima noastră. Ajută-ne, Doamne! Și dacă ne vom încrede în Domnul din toată inima noastră, sunt iar două binecuvântări. El îți va netezi cărările. Cărările tale pe care tu mergi nu vor avea gropi și nu vor avea pietre. Pietre care îți încetinesc viteza și nu poți să mergi și strică mașina. Cărările vieții tale vor fi pavate de Dumnezeu, vor fi netezite de Dumnezeu, gropile vor dispărea, pietrele vor fi date la o parte și orice obstacole care stă în calea ta va fi dat la o parte. Pentru că Dumnezeu vrea să mergi pe autostrada Lui cu viteză. Dumnezeu vrea să fii binecuvântat, să nu te oprești la fiecare pas, să, mergi, să nu mergi în relativ și să consumi de degeaba. Și ceea ce consumi să aibă eficiență, să fii binecuvântat de Dumnezeu, n-ai vrea să călătorești cu Dumnezeu. Pe cărările netezite de El, pavate de El, în anul 2009? Cine n-ar vrea? Cine ar vrea să călătorească prin drumuri pline de gropi și de pietre? Cine? Nimeni. Încrede-te în Dumnezeu din toată inima ta. Nu te-am pe înțelepciunea ta, recunoaște-l în toate căile tale. Nu te socoti singur înțelept, ci temete te de Domnul și abate-te de la rău. Și apoi, un lucru foarte important, care fiecare din noi avem nevoie, a doua binecuvântare a încredere în Domnul din toată inima, este: voi aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Dumnezeu spune, mă angajez, mă angajez ca să te binecuvântezi cu sănătate, oasele tale să fie răcorite, să te simți puternic, să te simți sănătos, să te simți bine, să nu stai în spital și să-ți cheltuiești bani acolo, să nu dai banii pe medicamente, și te voi binecuvânta cu sănătate și cu putere pentru ca să te bucuri de fiecare zi pe care o vei trăi în anul 2009. Acum fiecare din voi a fost bolnav. Când ești bolnav, n-ai nevoie de nimic. Când ești bolnav și nu poți face nimic și trupul tău, este chinuit de boală, când oasele tale sunt chinuite, e atât de greu. Doamne, vrem vrem în anul 2009 cât mai puține zile de boală. Vrem, Doamne, să ne dai sănătate și o fortificare a trupului nostru de la oase, carne, circulație, orice organ din trupul nostru să fie binecuvântat și să fim complex sănătoși sub binecuvântarea ta. încrede în Dumnezeu din toată inima, că Dumnezeu vrea să-ți dea această sănătate. Al patrulea lucru, foarte important. Cinstește-L pe Domnul cu averile tale și cu cele din roade, din tot venitul Tău. Doamne, de ce ai pus și asta aici? Înțeleg că învățăturile și poruncile tale este bine. Înțeleg că bunătatea și credincioșia este importantă înaintea Ta. Că încrederea în Tine la fel este importantă. Dar, Doamne, Tu ai nevoie de bogățiile mele? Tu ai nevoie, Doamne, de veniturile mele? De ce le pui ca o condiție în anul 2009 și în anii care vor urma? Ca să te cinstesc pe tine cu ele. Ai tu nevoie de lucrul acesta? Al tău este pământul și tot ce cuprinde pe el. Al tău este aurul, argintul și pietrele scumpe, că tu le-ai făcut. Dumnezeu vrea să vadă inima ta. El nu vrea doar să le dai, ci vrea să îl cinstești pe Domnul prin modul în care dai, prin modul în care pui la bătaie averile tale și veniturile tale. Și dacă tu vei face lucrul acesta, promisiunea lui Dumnezeu este foarte clară și aș vrea să o înțelegi în contextul vremii pe care o trăim, grânarele tale vor fi pline de belșug. Piascurile tale vor geme de must. Discutam cu soția și ziceam, privind obiectivele care ne le planificăm pentru anul 2009, și ziceam, abia aștept să pot să vând ceva ca să pot da Domnului, să pot să-L cinstesc pe Domnul. Și vreau să vă spun că nu am făcut-o doar așa ca să ne rezolvăm noi problemele noastre, Și am zis Doamne, știu că este nevoie în anul 2009 de o investiție majoră în obiectivele care vrem să le realizăm și de aceea este nevoie de bani. Și am zis, Doamne, vreau să fiu partea acestui lucru. Și-am făcut un legământ înaintea Domnului și-am zis, Doamne, indiferent ce se va întâmpla, partea Ta este partea Ta. Și am văzut în ani binecuvântarea lui Dumnezeu și este un legământ între mine și Dumnezeu. Și sincer, nu vreau să fac lucrul acesta ca să mă achit de o datorie. Și vreau să-l cinstez pe Dumnezeu, pentru că recunosc că tot ce am și tot ce sunt este datorită Lui. Dacă va veni bine cuvântarea lui Dumnezeu pe deasupra, sunt gata să o primesc. Sunt gata să văd ceea ce Dumnezeu are în planul Lui pentru viața mea. Dar vreau să mă angajez acum la început de an, înaintea lui Dumnezeu, ca să nu uit învățăturile și poruncile Domnului. Și am să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, am să mă adâncesc în Cuvântul Domnului, ca să extrag cât mai multă învățătură, ca să înțeleg poruncile Domnului și să nu le neglijez. Apoi, vreau să vin înaintea lui Dumnezeu, și să-i spun lui Dumnezeu că El este stânca vieții mele, că El este acela care mă poartă prin toate stările prin care trec. Vreau să fiu bun și credincios lui Dumnezeu. În relația cu soția mea, în relația cu copiii mei, în relația cu dumneavoastră, cei din biserică, la nivel de societate, vreau să fiu mai bun ca în anul 2008. Vreau să fiu mai credincios lui Dumnezeu. Dacă au fost lucruri pe care le-am neglijat, față de care m-am scuzat, vreau să vin înaintea Domnului și să cer iertare și să cer Domnului putere să fiu credincios lui. Apoi vreau să trăiesc într-o încredere mai mare în Dumnezeu. Să mă bazez mai mult pe Dumnezeu. Vreau să mă tem cu o reverență sfântă de Dumnezeu. Nu că mă va trăzni sau că se va întâmpla vreun accident, ci în mod reverent să am această temere sfântă de Dumnezeu, ca să pot împlini proruncile Lui în viața mea. Și vreau... Să mă achit de tot ceea și prin ce pot să-L cinstesc pe Dumnezeu. Recunoștința față de Dumnezeu. În această seară am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu, așa cum mi-a vorbit mie, ți-a vorbit și ție. Am toată convingerea că Dumnezeu te pregătește pentru anul 2008 ca tu să nu-ți mai pierzi timpul, zilele tale să fie lungite și să faci într-o zi de 24 de ore, cum alții lucrează în 48 de ore. Și vrea ca Dumnezeu să-ți dea eficiență, Dumnezeu să lucreze și să-ți dea o viață lungă. Într-un an am citit un articol prin care spunea că dacă te razi, cu o lamă neascuțită, ți se scurtează zilele cu câteva zile. Și de atunci sunt foarte atent și îmi cumpăr lame bine ascuțite. Dar vreau să vă spun că mai mult decât poate face o lamă, mai mult decât poate face o viață echilibrată, în care ești atent ce mănânci, cum trăiești, care este modul în care operezi în această viață, mai mult ca orice. Dacă tu vii înaintea lui Dumnezeu și vei împlini aceste patru lucruri, pacea lui Dumnezeu va inunda ființa ta, trupul tău va fi sănătos, vei avea înțelepciune, pricepere, chipzuință, te vei bucura de binecuvântările lui Dumnezeu pe pământul acesta, chiar dacă ești străin și călător. Și aici... În această, în această, cum să spunem, anticameră, în această, în această cabană în care Dumnezeu ne ține până vom ajunge acasă, Dumnezeu îți va da fericire și binecuvântare. Și aș vrea în această seară să le pretinzi înaintea Domnului, să, prin, să pretinzi favoarea lui Dumnezeu în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, să vii înaintea Domnului în această seară și să spui deciziile tale, să cerca bine binecuvântarea lui Dumnezeu, să fie peste tine, peste familia ta, peste biserica în care ești, peste lucrarea în care Dumnezeu te-a chemat și să te ajute să-ți pui la inimă lucrul acesta, să te țilești să-i fii păcut lui Dumnezeu să ne ridicăm în picioare și aș vrea să intrăm în într-o rugăciune devoțională, într-o rugăciune în care vom sta de vorbă cu Dumnezeu și vom răspunde mesajului pe care noi l-am înțeles în această seară. Și vom veni și vom spune, Doamne, vreau ca Tu să lucrezi în anul 2009.